Dhe lëvdatit akun Allahut subhanahu veteala Allahut i bindemi dhe vetëm ata adhurojmë Ndërsa salavatë dhe selamet Për sëndetit më të plota mbi pengamberin e zxedhur Muhammed Mustafa a.s. Mbi shok të ti besnek mbi familin e ti të ndarshme Dhe mbi gjithë muslimatës sa të ndjekë rrugën e ti me të mira Dhe në ditë në fundit e kësaj bote Të ndëruar vëzër kjo është Ligerata 10 Më radhë në zinjirin e Ligeratave mbi shpjegimin e emra dhe cizive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 Andaj, kjo emër është emri mëjë theksuar në Kur'an dhe, dhe në hadithet e bëngamberit Sallallahu aleyhi ve sellem Në Kur'an të ndëruar lezer kjo emër është emri mëjë theksuar nga gjitha emrat Pro, përshemë dhe kemi në Kur'an e Rab, Zoti E kemi Rahman, Rahim, Gafur, Alim, Hakim, Selam Kjo të janë emrat Allahu të barë kjo vëtjala Mirë po këto ose përmendën me një numër të caktuar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 Kur pe nga mërë i sallallahu a.s. ka thonë Emri maj madhja Allahut është në tri sure Këtë qëka argumentonë? Se ka obligu unë metin që të hulumtoje Si dush me hulumtu e gjenë Si dush me hulumtu e gjenë Kër e kanë studiu djetartë Krejtë surën Bakara Surën Ali Imran Surën Taha Cillat i kanë gjithë emrat më të mdoja Emrin Allah Emrin Allah Andë djetartë kanë dhanë Se në surën El Bakara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 Arabve, pra se si e kuptojnë Ata emrin Allah Neve do t'i huazojmë Apo do t'i përmenim më të njohurat Prej tëre Thotim në e thiri Rahim e Allah, njëri për të djetarve të mëdajt Të muslimanve cili është mirë me Rajt e fjallëve të Quran dhe hadithit Për nga berit Dhe kjo është më njohura Prej, prej ardhjeve të kësaj fjallë pra, Nga vjen fjalla Allah Nga është formuë Eksë të më rad Thot, huë me hudhum min ilah وتقديرها فعلانيه تقول اله بين الالهيه والالهانيه فاستيمرت امري الله nga ilah nga ilah واصله من الها يا له فذه baza e emrit është elehe ya lehu اذا تحيره كان ذا baza e emrit ilah është nga tehayra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 E din para se me ndodhë, duke ndodhë dhe pasit ndodhë Kjo e hutën njëriun Po shemi kur thitë, kër neve themi Hual e uval uval e akhir Allah është i pari pa filim Këtu ndalët njëriun dhe hutohet Qishka mundësi pa filim? Andaj është themi Huala A ishtë Allahu nga se njëriun e hutën Ska gjëvap Së mundës nga se ti dorzohë është për para Për, për para madhrisë Allahut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 Edhe qëfar, ajë cili duhet A në shikon njerëzit vëzër A ka o dikush në existen që duhet Ma shumë sa Allahu të barak e vëtjara Andhe Allahu Gjellit Gjellalu Kër i përmeni din surën el-Bakara Njerëzit cëtë adhurojnë dikant jetër për lecë Allahut Dhe i përmeni besimtar që e dojnë Allahun Që ka tha? Walledhine amenu e sheddu hubbe lilla A ta krejt që ka i dojnë të tjerët I dojnë i dojnë A ma ta që ka e dojnë Allahun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 Regullat ku besohot për një janë me janë vështë Allah Dutë me morë pak për aty E pas taj më ba të ishtë Se zë të besohë në gurkush Se do të shki regullat E regullat ka merën nga kryusi Pra vetëm e vetëm me thënë që jam atë ishtë Pra nuk ki mundësime Me dalë nga, nga kryimi Allahu te bareke Uetë ala Andaj ka nëndjetarët Se prej mësimeve dhe malështisë këti emri është se Arabët nuk ja kanë vendosë Këtë emër askujta Prej të adhurumë vetë vetë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 gjithmonë nuk ja nuk është raporti pra njeriu gjithmonë emrin Allah e ka më të lidh me me veten robria me emrin dy Allahu do shumë më e madha se me emrin për shembull el qawi el rahman el al alim el al razak e kështu me radhë a dhe dhati men qayyim el jawziya fa inahu dalun ala ilahiyatihi el al mutadamminati li thubuti sifati al ilahiyya ma nafi adalladha an thot ke emir argumenton per at se ai es zot që meriton të adhuruat për mbarë në këtë emër gjitha cilsit që e bojnë atë azot dhe dhët dikush pëse Allahu është Allahu që meriton me adhuru që i themi emri Allah i ka të gjitha cilsit që e bojnë atë dveçant së munë është kujt du shtimi dhanë sifate së ne banë Allah hasha vakella i madhe i pasër është Allahu të bareke vë të ala anër dhe zërë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 E ledhi khalakakum Se a ju ka kryu juve Jusin i kon hiq Pra kryimi Allahut Qka i jep Minjë her kryesës Së ndash pi muve Une masit kam kryu Une i kam kryet sifatët dhe atributët Dhe cilësit që une meritoj madhuru Pra Emri Allahut Përmban në vetë vete Të gjitha cilësit Të cilat e bajnë ata Me qenë Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot: "Wa sifatu al-ilahiyyah hiya sifatu al-kamali al-munazzahati an at-tashbih wal-mithal wa an al-uyub wan-naqa'is." Fat, ato cilësat janë cilësit ato e, e, e bojnë dikan Zot, që thosht Allahu te barekehu wa ta'ala, thot, ato janë cilësit më të përsosur. Ro, pra, ne sado dikush çka e bën Allahu konkretisht Allah, Zoti i adhuruar Të dhe dhe i përnë kajim e gjëzije, sa i ka cilësit e plota Shemën neve, merë të gjdo krije Dhe shembollë i Allahot është shembollë i majlartë Merë ndash me lekun, ndash gjinin, ndash njerijun Gjdo cilësit i merja, do tash gjejsh nuk sën lëkin qës nuk i dahot Nuk i dahot nuk sën lëkin A da përshemë njeriju shikot, po shikon vesh drejt Anë është nuk shëf, pas nuk shëf Njeriju dë gjëm, po dë gjëm të kufiz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 Po nevoja që i ka për ato miljarë dhe e bëmë fukarat Po shumë vajstijep ato Nuk është i pavarur Po është i vartë për to Pra njëri ju së ndel për varëfërijes E Allahu është kitë kundër të në kësajna Allahu shë Po shumë shë i khlusam e të imie Kur ka folë për Allahu në të barek e vëtëala E kanë pyë që i khlusam e të imie Ka thonë masja Allahu shë qatë shumë A e shë edhe vetëm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 Ilahije, uluhije Që janë përmendërë në, në fjarët e djetarëve Atë janë të zilësit më të plota Të të pasë tërta Dhe të distancuara nga njësimi Kërkush si njësën ati Kërkush si njësën ati është i vetëm Andaj përshemë në ka ard Ilahu kum ilahun Wahid Ilahu kum ilahun Wahid Zotë i jua është një Një zotë S'kot në gjajshë mëjë, s'kot ërtak, subhanahu wa teala është i pasër nga të metat është i pasër nga nëksën lëkët Kur gjo nuk i mungën Allahu të barëke wa teala Kur gjo nuk i mungën Allahu të barëke wa teala Adha bërshimull njerëzit uh, Kure shpi që e eh, i khulli islam rahimehullah Qka do të ban Allahu gjelle gjelalu hu Kur njerëzit do të hi në gjënat Apo okay, kjo disa pripitjeve që i shqetsoj njerëzit Qa ka me ba Allahu kur ti jën jetë, atë pse njeriu kështu supozon se ka me internet, pyetja do të ishte më më e meçon më u bë inshallah internet, pastaj me lënë Zoti, ai e di çka bam me punën e tij. Çfarë thon shej xhulisau timi? T'skaan Allahu pasi din njerëzin jetë, po ku të përfundojnë çështën? Apo çka ka bau pata se me i kriju njerzit? Mipo njerzit nga i bajnë këtë pyetje vëllazër, nga se përfiturojn, i përfiterojn gjërat me atë çka e njohin.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 Ndërsa emrat një nga një janë detalë për detalë argumentuës se Allahu e meriton emrin Allah Qa të thonë? Të dhe për në kaj me djozie, emri Allah në vetë veti këtë emrat i përpshinë Pra ti kur ke thonë, o Allah, ke thonë o i fortë O Allah, o i më shërshëm O Allah, o furnizus O Allah, o i dishëm O Allah, pra gjdo emrë që ka e ka Allahu, hitë e emri Allah Ndërsa ku të përmenën emrat një ka një, zhënjona në vet vetë vetë i argumenton se që këta nuk mundët me miritu posë Allahu. Ku të mledhen mbash, ata e bojnë të i zoti i emrit të cilin a e zotënon, dhe ajo është dhull uluhije. Dhull uluhije pra i cilin miriton që të jetë i adhuruat. Andhe dhe të të i bënkajim el-gjauzije. Wasmu Allah, ismu Allah, emri Allahot. Dalun alakonihi me luhen ma'buden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 Rekapërmen emri Allahu te bareku dhe te lartësuar ka thën Dhul Jalali wal Ikram. Ju uni janë po i themi te Allahu i Gjallëu, asht Dhul Jalali wal Ikram. Jalal çfarë do të thon? Jalal do të thon dikush i cili është shumë i bukur, po nga ana tjetër është edhe çia kidrojën shumë. Kan thon dietor pse emri Allahu është shumë i bukur, fytyra e tij është shumë e bukur, po nga ana tjetër është Jalil. Po është ai i cili te ti he frikë Dhe droje Nga se kanë thonë Sikur tjetëve që i bukur ha, E në nëshmon Kër është edhe i bukur Edhe i madh i tutësh Evo Por shemur Kanë thonë djetartë Ka mundësit mukan, ha, i kush mu kanë I respektushëm A me jo ja i bukur Qishë janë por shemur zullum qartë Kriminel Por shemur Ato ju tutë njërzit A me nuk i dojnë ato Shum, Zullum qartëve Njërzit ju tutë A me nuk i dojnë ato Në anë atë gjithë të përshimull femra, gruaja, është e bukur, po së që ka dronë kërkush, nuk ja ka dronë kërkush. Allahu i plëtson krejt të për sësmurit, është i bukur, ama nuk mund është me, me shikua ta, së është i madhë. Andaj, pengamberi sallallahu aleyhi sallem, kër e ka përmenim në Allahu të barek e vëtale, e ka përmenim, madhështijen. Andaj, thët Amr ibnil Asë. Shoki pengamberi sallallahu aleyhi sallem shik... Doja me shiku shumë ftyrën e pengamberi sallallahu aleyhi sallem Mirë po thotë su mlinë të respekti Andaj thotë nëse mpyt një mungqish do këtë fyra pengamberi sallem Se di Nëse më lip një detalë Se nga se e ka bashku për në aspekt krijesës Edhe bukurin, po edhe edhe respektin Andaj thotë i mënkaj me gjëzije Krijesat e adhurojnë atë I nënështrojnë ati me dashuri Me madhërim, khuduan, me nështrim të plot, uafëzean i leji fil hawa i gjiwen nëwaib, dhe i kinte ajë kur kanë zore, edhe nevoja. Ku shkon njëri uve që kur kanë nevoja? Kuj tja qëndurët? Allahu qëllë e gjellalu. Por flasin për asin nevojët e cilat njërzit thojnë nuk kena monador këto. Kuj tja njëri uve dhurët? Alla u të barëk e vëtëala Anëllëz e fëtët i bënë kajim El Gjauzija Vë dhalike mustel zimulli kemali rububijet i hi Vë rahmet i hi Ky emër përfshin e vedveti Se ajo është zot I plot në zotësin e ti Në rahmetin e ti Në pushtetin e ti Në të qenurit meritor për të falenderuar Dhe në të gjithë satisit e përsës mërisë ti Pra emër i Allah Kur detalizohët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 Allah Nuk kanë polemik njërzit Se emri mëj njërë është emri Allah A, a polemizon të kushtu dhe zër? Ska mund si Nuk polemizon as kusht Në emrin Allahu te bareke Wa teala Wa hua adhëharu indahum Wa arafu Wa ashëharu min kullis Ismin vudhe ali kulli musemme Tha di bën kajme ljozije al Emri Allah o është mëj dukshëm Tek njërzit Dhe mëj njohur Dhe më me famë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 çishme ditajan hak qajan batil, kshire vajdushmuria, a mar per per harshmuri apo jo. Shikova zon njerzimi sa ka popi sistemeve. Ku janë ato sot? Ligi S .S. Se ekzistojnë. Nga salixi Muhammed se sallam ojme i madhi. A nezm nuk zbatohet. Një zikret edin se lixi Muhammed se sallam ojme ignor i mes njerzimit. Nuk ka ligj, si ligji Allahu jelan i njohur ndër njerz. Andaj, thot, më saktë është se emri Allahut te bareke ve teala buron nga ilah i cili esht emri qe e ban Allahun meritor ta adurohet pasta do te ban qaym el jawziya taammal irtibat al khalqi wal amri bi hadhihi al asma al thalatha pasta do ban qaym el jawziya maduto ne lidhshmorin ne mas krimit dhe ligjit me kto tri emra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 Arrahman Kretë univerzi, vëzër është i lidhë me që të tri imra Kretë univerzi Gjdo sen, ndash qofta jo kryes Apo kryim Apo ligj, apo rrug është i lidhë me këto tri imra Andojnë surja, fatiha, ka thonë pengamberi Sallallahu aleyhi sallem Më është zbrit një surre, nuk i është zbrit kërkujt për pengamberve Cila është ajo? Surja El fatiha Ka thonë djetartë, kitë korani në surën fatiha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 Allah Rabb Rahman. Fashiko se këto tre emra, si e kanë mbledhur krijimin, pastaj kan e kanë nda. Shikojtë. Këto tre emra e kanë mbledhur krijesën, pastaj e kanë nda. Sot i mënkaj me xhozia. Fasmu Rabbi lahu al-jam'u al-jami'u li jami'i al-makhlukat. Sot cili e mori bashkon kët krijesat? Rabb. Zot. Du ta me arjme, më thonë, Rab. Dhe ta përmendim në xheratën e arzme, çka do të thonë Rabb. Dhe çka qëfar përmban prej fjallëve emri, rap, kur thëjna në ja, rap, e ka në kuran, rap bena, rabbi, e këshëmëra, kjo është ajtë cili, ku i deset për tyje, trunë tyje, thot, shiko emrin, rap, i cili është përbashkusi, i të zjetha kriesave, kretë kriesa, më dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d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 Andë Allahu të barë kja vë tala ka përmenë në Kur'an Lehu muaqibatu min bëjni e dejhi Wa min khalfihi Ja hfadhu lehu min emri la Allahu ka me laqët që i shlon Rëthe për çark njëriut Taruan njëriut Kër Allahu i tërheqën të me laqët Ndo fatke dhe fatketësia Ndo dhe gjeli Thot i bënkajim e gjëzije Emri rabë Im ledh krejt kriesat Nga se aje është zot I gjëje që ka egziston Aje ka kriuar Dhe aje ka fëqim bita A e ka kryuar dhe a e ka fëqim bita As një sen në eksistens nuk del nga emri ti, rob Shka? As një sen në eksistens nuk del nga emri ti, rob A dhe këtë njështë dhe o, Zot Emri maj përstat që për përktimin e fjales, rob është Zot Zot Njështë dhe o, Zot Këtë e përdorin krejt dhe zër Krejt e përdorin Tha dhe mënkajim Elgjëzijet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 Në të shikobë uh, Allahu që seka zedë Me, me, me përsusmërin më të lartë Se shadetë i më qonë me emrin La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah uh, Pasajta të ibn Qajm El Jauziye Fët dinu Wa shër'u Wal amru Wal nahi Më dhëharuhu Wa qiyamuhu Min sifatil ilahiyya Thot Feja e Zotit Shariati Allahot Urdri dhe ndalesa Këmë Plet janë të ngritura Nbi emrin Allah Pro këtë Korani dhe zërë Shëriati për nga mberi sallallahu a.s. Urdri nda lesa Bane më se ban Pika buron për emit Allah Shemë nda kurifënë adikujt Ski qare për engu Allahun Pse? Se aja është Allahu Në lidhë njëra me tjetërën Për shkak se është Allahu Ka drejt absolut me thonë Zbanë Nuk banë Pasaj tja e kap Me mene së kjozban anuk, anuk A nuk e kap Mesel e tjetër Ti du është më në nështrua Sa jo është Allah E tisje Gjelle fi ula A dhe dhe dhe dhe mënkaj me lëgjuzie Fej Allah Shëriati ti Ligi Indalesës dhe urdresës Komplet shtyllën e ka Me emrine Allahu të bareke Wa të ala Wa lë khalqu Wa lë ijadu Wa të të dbiru Wa lë fialu Me në sifët rrububie Thënë dërsa kriimi Nëzjerja për kurgjajet në diqka, menajimi dhe kujdesi për kriesat, është nga sifati, rap. Zë thotë dikush, emri Allah i ka da njërzit, me qka i ka nda me Kur'an. E mirë, ata dalin për kontroli të Allah, themi jo, i mban kontroli emri rap. Andetë dhe përshimot, all, qafirit Allah u gjeluale, jep me hangër. Apo, pse jep me hangër? Se ka kriesi ti është.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 për cilat hikmet aje dhe aje, aje marë logari, në nuk e morë a logari, andetat i përnë kajim e gjëzije, sa i përket krijimit, kujdesit dhe menajimit, kjo ka të baje me, me emrin Allahut e er rap, pas e thotë, shpërblimi, ndëshkimi, gjeneti dhe zjari, janë nga emri Allahut el-melik, el-melik, malik jomi din, që ka të më tonë vezrë malik jomi din,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 Se ti e di vështë jashmën, a ja di të mërëndshmën A ja di zemën, ja di instiktin Ja di kibrin, ja di a është Medje madhe, a është mendje ullët Kretë të ja di në Allahu të barë e këvo të ala Dhe mbas të këtë i rëgjëra va jelen Të barë e këvo të ala A do të i bënkaj i me gjëzije Disaj u dhëzon E disaj lën të devijuar Nga këndi i të qenurit Ai rab Pasaj thot Pasaj thot disaj ish për blen E dis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 Aja ka kryu Aja ka kryu Dhe e ditë që akon për mbaqin e tip Se meriton aja mundjek të nkoon Aja e dinë Subhanehu ve Teala Me qka e djek O ha është melik Ha është melik Shemë djetarë Shekhu lisa më temi Edhe me këta e përfundojnë Në të ndërruo dhe thash Emri Allah është emri maj madhëzë Andoj për nga mberi Sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu Në shumë për i haditheve Ka bo me i sharat Se em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 Apo më në më ka në diqka e atine Që më teki o dhjal O bashkëshorëte O ajë, o daj Pro janë të litha se më thonë dhal, Po e është e johë të jamab A dhe më më ki diqka Kejtë të gjëra Janë të pa egzistu me të Allahu të barek e vëtala Së një thuti Allah të shire Dhe unë po thamë pak Së edhe unë kushti, si e kanë Në ke kanë Thëtë Allahu gjellu ala Kur'an Helë e te alël insani hinun Mine të dehri Lemë je kun shëj A e kujton njëri një zaman Su ka në heq Së i pa përment Kus t'ka bavë dhe zërë mu përment ty Allahu gjellë gjellë A nuk t'ka bavë Allahu gjellë Mësë me pasaktu Allahun kaderin e ti Ti me egzistue Cili ku dretë kisht në gjertje kisht, kisht mu t'i kush me të përfitiru që ishtë do kësht Ska amë të qi Andë dhe zërë Prej asaj që Allahu gjellë luala E bënd të qenurit aj ilahi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 Emri Allah është emri më pandashëm në raport me krijesat. Por çimundam me çdo emër që i lidh me Allahun. Ne bëjëm emë jemi i lidh me Allahun, bëjëm te bareke u teala, emrin semiya, do gjur, ai na dojon neve. E, emrin shikusa, ai na shikon neve. E, emrin voshgusa, ai na vzhgon neve. Mirë, por çimund Allahu ka emra shumë. Ka furnizus, ka iurt, i dishëm. Por çimund është Emri Allahu te bareke ve teala El Muheymin aiçilin çdo sen është në pushtet. Mirë, kan thon dietar. Nëse ima na krit emrat, rob me cilin emër lidhet më shumë? Nëse marrket emrat. Içet përpara, çi ka Allahu te bareke ve teala. Me cilin emër lidhet robi më shumë? Qëu Emr Allahu El Ifortë. Ayeti në vazdimisht i lidh për këtë emër? Jo. Harje i lidh për rahmetin, har për buqsinë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 Ska Nuk ka do një moment Që mund është mi thamë për shemë O zot tani, si jam rob A dhe kanë thonë djetartë Emri që mos shumëti Njëri ju lidhët me tha I duhet nisët e kateror është emri Allah A dhe shiko për shemën Qurani Si fillon Bismillahi Arrahmani Arrahim Shiko shumë prejve primtarive që i va njëri ju Namaz Cilin emrë mos shumët dje përmen Allahu Akbar Elhamdulillahi Rabbil Alemin Subhane Rabbil A'la Subhane Rabjel Adhim Emri mëj madhë që e përmendhi njeri ju është emri Allah Pse se në ta ka argument Se ti e ropë e ajo shëzot Andë edhe zër Pengamberi ju sallallahu alaihi sallam Kure madhron të Allah unë të bare kjo vë tjala Që këj thonë të La uqsi thena në alik Tha pengamberi alaihi sallallahu sallam Një hadith Kure e band të lution pengamberi sallallahu alaihi sallam Thonë të o oh Allah Ti të Ti e mëj lartë se une me ditë me të falendëru qash. Pra une sa do që të falendëroj, të falendëroj, të falendëroj, ti e ndërje mëj lartë sa me mëni shpreja jeme dhe falendërimi jem me, me të mërije atë si fatë dhe atë lartësi dhe atë madhështi qëka e ja kiti. Anër dhe zërë, emri Allah është emri mëj madhë. Emri cilin vetë vetën e ti ne dhe në banë në robë, ajo është zotë i cilin mëritot me adhëruhe. Emri Allah është që Allah ja ka E simbolin më të madhë fejës e ti Dinu Allah Emri më të cilën Allahu Kërë e ka lavdru dhe një pengamberi Ka thonë Abdullah Pengamberi a.s.m. ka thonë hadith Emri mëj dashur të Allahu O është emri Abdullah Emri mëj dashur O është emri Abdullah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 تتينا <تصفيق> الوسف الله تبارك وتعالى عزوتي وجل جل جلاله اتيكم يكلم الله وتناش بربليم ااتوكي گامي غابوه اكركيم الله تبارك وتعالى فاليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين